Killarnas hår växer och tjejernas kjolar blir kortare det här året. Kläderna har ofta starka färger och utpräglade mönster i så kallad opp-stil. Ungdomen präglar modet och det ses inte alltid med blida ögon. Ett college i Oxford i England banlyser de korta kjolarna. Och anledningen till det här drastiska förbudet skulle vara den att den korta kjolen minskar de manliga studenternas koncentration under slutentamina. Det anser i varje fall Mrs. Mary Proudfoot föreståndarinna för skolan, och hon tillägger att detta hot mot den manliga studietakten måste betraktas som orenhårigt mot de manliga studenterna. Studentskor som inställer sig till föreläsningar i kort och kjol kommer redan efter att skickas hem igen för att byta till längre kjol. Reaktionen mot det här påbudet har varit omedelbar och häftig. Studentskorna säger att man gjort intrång i deras privatliv och än häftigare har de manliga studenterna reagerat. Att påstå att korta kjolar skulle vara störande är rent nonsens, säger en upprörd kemistudent. Det är tvärtom så att de är en inspiration för oss. Och vad tycker man i svenska skolor om det här kjolproblemet? Vi har gjort en rundringning till några svenska rektorer som alla en smula urvaket förklarat att man verkligen aldrig tänkt på att oppkjolar skulle vara störande eller oestetiska– och att införa något förbud i stil med det engelska anser man både obefogat och omöjligt. Rektor Dagmar Lange sa så här när vi frågade om hon kunde tänka sig att införa upp förbud. Det, det tror jag verkligen aldrig att de skulle finnas i. Och det tycker jag heller inte vore riktigt. Det slår mig en liten historia härifrån Norra. Det var en gammal affärsinnehaverska som var mycket snål. Någon skulle sälja tyg till klänningar om var. Bara på kundernas vägnar. Men hon sa alltid att ja, men man ska inte ta för mycket. Men man ska ta så mycket så att det täcker knäna i alla fall. För sig knäna det är det suraste på hela kvinnan. Dagmar Lange. Reporter Evon Winblad.